Десь, наче тут, та де, з хлібиною, лопатами в руках, кліпаючи липкими від морозу віями, вдивлялися у замети на Ливайкові свати. Вони один до одного оглядались, нетямкувато дивилися під ноги та навкруги, і потихеньку, аби ніхто, бо ж Різдво, не почув, згадували у вуса чорта. На Ливайку та двоє його товаришів-козаків Петро Жбур і Яків шийка стримано покахикували в кулаки і мовчали. Хоча Петрові і Куртіло під'юдити. А може, Северине, прийдеш сватитись повесні, як розтане? Бо де ж тая твоя наречена, коли ти сам не знаєш? Наливайкові свати дядько Кирило та дід Максим знітилися до краю. Кирило, м'який лагідний чоловік, рідний брат Наливайкового батька, ніяково дивився на Северина, і розводив руками. Ходимо гусятином і вдень і ввечері, і не один, слава Богу, рік. Здається, знаємо кожну вуличку, хату і тин, а от виходить, не знаємо. Хай справді, казав дід Максим, і хоч би тобі зустрівся який пес, бо по псові можна пізнати, де хто живе, так немає. Поховали люди від хуги і собак, позатягували у сіни. І добре зробили, позамерзали бутаку тріскотнечу. А глянь, ну, Кириле, чи не побіліло у мене вухо, бо я його щось не чую? Кирило придивився до дідового вуха. Є, готове, білий як варенек. Як біле, як варенек, злякався дід. Пождіть, пождіть, я вам зараз поможу. Кирило передав Левайкові хлібину, лопату, жбурові, а сам зігнувся до снігу, наш кріп подивився, що мало, наш кріп ще хукнув на пригорщі, аби той сніг не був таким холодним, і заходився розтирати дідове вухо. «Ой, ой, пече! Ой, пече! Ти, Кирило, трещу, ти його мені відриваєш!» «Та не відриваю!» «Тру! Стійте на місці і не підскакуйте!» Казала мені баба ще влітку, «Поши Максиме, собі на зиму нову шапку. Ця стара вже збіглася, сохлась, і скільки ти її будеш носить? Вона тобі вже ледве на тім'я налазе. Не послухався, не пошив, а тепер маю. Ой, болить!» «Де ти, дядьку Кириле, я?» Наливайко повернув хлібину Кирилові на дерзку чугури задобілої на морозі кори, розім'яв її в пальцях і заходився терти дідові не лише вухо, а й шию і все обличчя. «Терпіть, терпіть, діду!» «Вуса, вуса!» – запирхав від снігу дід. «Ти мені, Северина, вуса зітреш!» «Не зітру, не бійтеся!» шорстких наливайкових руках срібна дідова голова закрутилася, як млинок. «Доста! Доста! Вже мені і в носі горить! Покинь мене!» «Вже, діду, вже! На вам мою шапку!» І наливайко зняв шапку і насадив її на дідову потуманілу голову. «Оця вам буде якраз, ще й вуха прикриє!» «А як же, пане сотнику, без шапки ти?» Мені, діду, пошиїте нову, коли приїду до Гусятина другим разом. І наливайко розтерся снігом. За кілька кроків від сватів сиділи навпочіпки, ковані срібним місяцем, Петро і Яків, і щось роздивлялося чорне. Наливайкові спочатку здалося, що то убитий кимось вовк чи собака. Та Петро з Яковом приставляли до того чорного вуха і навперемінки слухали – «Северине, Северине, айди сюди, таємниче покликав Петро Жбур. Наливайко підійшов. Закіптюженим дерев'яним обводом стерчав з-під кучугури Демар, і звідти чулися, ніби з пов'язаних ротів, людські голоси. Наливайко, дядько Кирило і помолоділий у наливайковій шапці дід Максим підтрипіли чобітьми і собі. Присіли біля Петра і Якова і понаставляли вуха. Послухали-послухали, покліпали клейкими віями, а дід опустив у демар димлячі на морозі вуса і загукав. Гей-гей! У демарі притихло. Там, у тій під снігом хаті, видно, стали прислухатися. Гей-гей, а хто тут живе? Знову загукав дід. А ви хто? Почувся із димаря тепле від печі чоловічий голос і дихнув на сватів Наливайка та його товаришів, ніби аж кисленькою вишнівочкою. Ми, Кирило і дід Максим, йдемо з Северином, Дмитра Наливайка з сином та двома його товаришами. Шукаємо горошкової хати, та ніяк не можемо її знайти, бо не знаємо, де вона. От біда вам, почулося з димаря То я вам скажу, де їхня хата Бо горошки якраз наші сусіди Що ви бачите від нашого димаря, як у неї з дозбруча за п'ятдесят кроків? Кочугуру снігу Ото і є їхня хата Що, закидало геть? Геть, не видно, ні димаря, ні саду А ви ж хазяєне хто? Ви часом не прокіп, не лопушок? «Я Прокіп, я Лопушок». «Так це ти, Прокопе», – зрадів дід Максим. «А ми з Кирилом через той демар тебе й не впізнали». «А тепер?» «Тепер упізнали, з Різдвом Христовим. І ви будьте здорові. Як би це вам зайти до хати?» «Ми би раді до вас зайти, та у демар не вліземо. В одежі і нас багато», – засміяв дід Максим, – і було чути, як із-під снігу засміявся і Прокіп. «Зайдемо іншим разом, вже як розтане». «А що там на дворі? Мороз?» «Бере потроху, береться». «А коло вас день чи ніч?» «Вечір, коло нас вечір». «А як ви там під снігом? Дихаєте?» «Дихаємо». Один поперед одного легкою зграйкою відповіли лопушкові діти, бо кому-кому, а їм видно, подобалося більше від дорослих зустрічати різдво під снігом.